que continuem ràpidament aquí el Rubi al dia amb les nostres propostes diferents cada dimecres des d'aquest programa Vida Autònoma que compartim amb el Mar Pasqual. Marc, bon dia. Molt bon dia. Vida Autònoma ja sabeu pretén que d'alguna manera coneguem el nostre entorn, ens siguem capaços de fer autoconsum, etc etc. I per això el Marc se mana a la semana s'entesta en explicar-nos com i de quina manera ho hem de fer. I nosaltres fèiem, jo que feiem una mica de broma i li deia Marc, tu coneixes el Leroy Merlin? No encara, no, encara bueno, no. si conec la cadena alguna vegada he comprat, però aquest no però això, això et sembla, això que la gent no, faci, es faci mmm, bricolà, jardineria, autoconstrucció decoració, vaja, que siguis creatiu que tu puguis anar, sí. agafes qualsevol cosa no? sí, sí. i la puguis fer Això aquí no tenim tanta tradició a França ens agrada molt eh? A mi personalment m'agrada molt també Sí? Sí, ja et dic, tot que sigui fer... És que és fer-te tu mateix. Clar, mira, ell no defensa fe... això, eh? Durant sí. la vida autònoma no deixa de ser... Faci-s'ho aquest mateix, que eh? Si m'ho puc fer des de partint de zero amb mobles antics o amb algun palau el que sigui, millor. Mm. Però si no, mira, tens la base i pots... Exacte, i pots fer coses. Ets manetes, per cert? Bé... Bueno, ma mare diu que sí, sí estan, si els quadres estan rectes si la teva mare diu que sí, xiquet, és que ets manetes avui parlarem d'un producte molt nostre molt nostre i alhora a vegades molt desconegut eh? perquè parlarem de les olives i de l'oli sí. eh, i mira que aquest país nostre, entre cometes, de manera general som eh, eh, productors d'olives i de varietats d'olives i d'oli però no ho sé, si moltes vegades no li donem eh, la importància que té aquest producte com l'oli fins que no surts de, de les nostres fronteres te'n vas a altres països del món i dius ostres, que diferent és cuina amb llar o cuina amb greix que cuina amb oli no? i t'adones que és un producte fantàstic no, Si és, és com tot, que ho tenim des de que hem nascut, Clar, no, eh, és normal no, no li donem, eh? de veritat no li donem valor eh? això tu... ens passa amb tot si sí, sí, vas a allò pel nord d'Europa i regales una ampolla d'oli és com si els regalessis el millor vi del món mm. no, però això passa, és, és això és tot el que tenim no ho valorem educació, sanitat, qualsevol bueno, cosa Oli olives, va. Entrem. Sí, eh, bueno, jo, que deies aquí, que m'entesto, jo que vingués a donar opcions i a donar idees i que si no en Res. sabem, quatre nocions. Vinga. Comencem per una miqueta les opcions que tenim, que per fer autoconsum, eh, anem no? a parlar amb sí. autoconsum. Eh, no estem parant que ens faci falta un camp d'oliveres, perquè entenem que... És, vull dir, estic parlant per particulars, per tant, a priori, ningú té un hectàrea d'oliveres. Bé. Però sí que és molt habitual... Per exemple, jo, jo vaig ficar-me en aquest món de l'olí i les olives perquè al jardí de Monsavis hi ha una olivera. Una. Una. Que cada any fa olives i caien al terra. I, bueno, doncs vaig pensar, provem, no? I, i això, i d'aquí vaig jo fer les mes olives i tinc pols d'olives casolanes des de fa dos anys i estan boníssimes. Després també hi ha no livera salvatges, vull dir, és mediterrani, mm, sí. la aguanta tot, així que no, segur que si sortim a fer una volta al voltant de Rovins, trobarem a qualsevol lloc ens trobarem alguna olivera. Fins i tot et diré que espais públics que hi ha Oliveres com rotondes, etc, mm. etc. Sí, i, i si no és això, o sigui, si tenim algun tros de camp o algun jardí, sempre plantar-la sempre de bé. Al El... A més, la, diguéssim que no és com el tomàquet que, o que tu has arrencat la planta o la ceba, sinó tu és, només colls, és com un, com un arbre fruit de qualsevol. El cultiu de l'arbre en si, no hi entrarem gaire perquè és, ja et dic, és un arbre que ho aguanta tot i només ens ficarem amb el tema collita. Molt bé. Per tant, no, de, no és de difícil ni de plantar no, ni de mantenir. No, no, si està doble de, de, de, de, de, de ai, si no, és... Olives salvatges, mm -hmm. ja dic, la, la que tenim uns a al jardí, Mm, poques vegades els hi ha vist podar o fer alguna cosa Mal bé. Em, dites populars per Santa Caterina l'oli és a l'oliva vale. és a dir, Santa Caterina més 25 de novembre uh -huh. és quan s'inicia una miqueta així segons dites populars la collita de l'oliva fins Sant Sebastià, que és el fin de gener. Exactament. Sí, sí. Depèn de les varietats, ja et dic, es collen abans... I depèn del territori, perquè, per exemple, jo he sí. viscut olives f... més aviat a final d'any, primers d'any a Andalusia, que van potser una mica mm. més... més més. No tenen tant de fred, i a l'igual van una mica més tard. I aquí s'avancen una miqueta. Mm -hmm. Vull, jo l'olivera que tenim a casa ja dic que eh? hi estan caient la meitat de les olives. Però si fa no fa és això, des de finals de novembre fins finals de gener, amb el fred. Aleshores, eh, d'aquí el que podem fer és collir les olives, ja sigui ja amb un rasclet o collir-les a mà o amb el bareo, que és la típica tècnica, sí, que és amb doncs, un bastonet, anar sacsejant i anar picant a la, a la branca, que quan les, oli, les olives són madures, cau cauen el seu previ pes i és, bueno, que, que hem vist a Paratel alguna vegada, si cauen llençol al terra, i que vagin callant allà i després ho recollim em, Com sabem quan hem de collir? Mm, jo et diria que la referència és quan comencen a caure bé, o sigui, quan tu vegis olives, que comencen a caure ja és moment que estan de color estan madures els olives canvien de color però no vol dir que hi estiguin així quan comencen a caure és que ja estan, estan madures les collim totes Molt bé. i d'aquí el que podem fer és o fer olives casolanes i com, com les guardo exacte? quin element he de tenir en compte perquè no se'n faci malbé si les volem com a olives uh -huh. i no com a oli eh, la... Bàsica diguéssim, és la salmorra que és aigua amb sal, bàsicament i jo, per exemple, vam obrir un pot l'altre dia bueno, a mi personalment les olives no m'agraden gaire he dir, però bueno, em va semblar un recurs i com que a la meva família li agrada, em vaig fer i vaig ficar-hi llimona perla de llimona? sí, bueno, no, vaig ficar-hi mitges llimones, mitges llimones? Mm -hmm. i després, quan vaig envasar dins, a, dins el pot, vaig ficar una rodantxa de llimona ben. i també vaig ficar una mica de llorell i una mica d'all i es veu que estan boníssimes aquestes sí, sí. També, sí, sí. l'experiència que he vist és que les vaig fer massa salades, la salmorra, però, bueno, tot és anar provant... Tot és anar la... provant i anar, anar li la mesura, eh? Mm -hmm. Sí, perquè després això, ja et dic, porten dos anys els pots allà i... Sí, sí, lloc. no hi tens consum d'olives, les que necessitis, i, i per tant, consum propi. Mm -hmm. I anem menjant, i ens una idea, eh? Una olivera portem dos anys menjant i segueixen a vent-hi la meitat dels pots. Déu-n'hi-do. Sí. Aleshores, en canvi, si volem fer oli, que aquí penso, i jo m'inclòi abans que em sembla que, estigui, eh, que no estigui a l'abast d'una persona qualsevol, fer no, oli no? No. aleshores, òbviament no ens comprarem bueno, òbviament no, cadascú pot fer que vulgui eh? però no ens comprarem la maquinària és maquinària mm, pesada i sobretot cara però hi ha les magnífiques cooperatives agràries que vindrien a ser com bueno, un grup de gent que sobretot pagesos diguéssim que s'ajunta i compra el material de manera conjunta i tu el que pots fer és anar amb les teves olives i dir vull fer oli d'això ells te'l i tu li pagues el servei és si mm -hmm. jo la que conec la cooperativa d'Ullestrella és una de les que conec, em sembla que encara mm. funciona si no m'equivoco me eh? hi ha un sistema cooperatiu en allà que eh, eh, fa oli però eh, no, no, no, no gaire més per aquí a prop eh? Vull dir, igual n'hi no. ha, eh? però jo no, hi ha sé, no hi ha una cada cantonada no. perquè bueno, si no agrupa molta tardent, gent eh? s'ha anat perdent sí, perquè s'ha sí tendit a grans explotacions uh -huh. de grans empreses i que ells tenen la seva pròpia maquinària tu i el petit Clar. pagès està desapareixent per desgràcia perquè abans era una forma de viure, ara està passant molt a ser purament un negoci per ah. tant, tinc moltes hectàrees d'olivera i tinc la meva maquinària Clar, però, mi, però és curiós perquè fa uns anys enrere i no fa tants, eh? potser parlo de fa que sé, potser 30 anys, en què encara teníem eh, la cooperativa el eh, que hi havia la ciutat de, sí. de Rubí que plegava, doncs, eh, precisament totes aquestes tasques de pagesos, etc etc, d'oli, de vi, eh, mm, el que passa que, clar, això, eh, el progrés, si podem dir-li progrés, sí. se l'ha vendut bé, per davant. Ens doncs entenem quan progrés. Sí. Però sí, és això, el que ens està vendurant, per tant hi menys gent i per tant hi ha menys cooperatives. Però a veure les ailes, així que és trobar-ne i, i demanar-ho. Eh, perquè ens fem una idea de és dir, la relació de quilos d'olives a quilos d'oli, treurem un 30% és a dir, costa, per això també és car l'oli, etcètera, etc. perquè la primera premsada, que és el bo diguéssim, uh -huh. treurem un 30% és a dir, si tu fiques un quilo d'olives sortiran uns, uns 300 grams d'oli però bueno, estarà boníssim, això segur ja, diguéssim, fem un petit incís per curiositat, perquè així aprenem tots i comentem els passos si et de fer oli primer hi ha ja la tria i la neteja Vull dir, hem dit que collem les olives però ja que cauen fulles, cau polsim cauen branquetes tot això es, es tria i ja sigui ventant perquè les fulles volin o amb un, amb un perquè caigui la sorreta i un cop tenim les olives es fa la molturació que si ho fem a casa podem anar trencant les olives una per una per treure el pinyol o si no és amb maquinària que és el que fa és les matxaca totes i així separa separa el pinyol de dins un cop les tenim desossades, es fa la batuda, que és com un remenar amb una, una batedora. No, no anem a triturar del tot. És només fer un... Bueno, barrejar-ho tot bé sí. i mig fer pasteta. Has de fer una cosa, fer una pasteta espessa. Sí. Quan tenim fet això, aleshores sí que és el que hem vist més sovint, que són la, la premsada, que és amb, aquests, amb aquestes premses hidràuliques sí, que uh -huh. es fiquen com uns cabassos d'espart de, amb, amb la pasteta dins i d'aquí és d'on d'on cau surt l'oli. Després fa la decantació perquè l'oliva de dins, a part d'oli, també té aigua i també té altres impureses i això es queda en un dipòsit i es separa i queda l'oli a dalt i... I, I la, la brossa. La brossa i l'aigua mm, a, sota. a sota. Això es separa i l'oli s'emmagatzem i ho de reposar un mes. Perquè, bueno, s'estabilitzi i acabi de fer... A més, vulguis o no queda sempre brutícia dins l'oli, per tant acaba baixant a baix i ho pot separar tot. I ja finalment és l'envasat. Bé. És, això, és Aquells que han tingut l'oportunitat de consumir oli, oli fet així, per dir-ho així, la diferència és important. Eh? Té un gust espectacular. Té un gust espectacular. Avui, molt poc oli, eh, no cal que n'hi posis gaire, perquè eh, eh, vull dir el gust és, és sí. espectacular i, i, i l'aroma, el color, fins i tot és diferent. Sí, sí, és espectacular i ja et dic, parlàvem de les cooperatives les cooperatives podem recórrer a elles tant per aquest servei de, de fer l'oli uh -huh. com per comprar oli, com per comprar oli eh? uh -huh. o si ja tenim un tros de cam o que sigui, podríem vendre el, les olives o l'oli que volguéssim. Però l'oli de cooperativa, ja et dic, no té res boníssim, eh? Inclús, si t'hi fixes, sortirà més barat. Sí, ens ho surt a preu per, per litre. Jo conec més o menys també la cooperativa de Vallcaida, per exemple, que és una cooperativa d'oli també important a les terres de Lleida, perquè més tenen arbequina i tot aquest tipus d'oliva. Per tant, l'oli també és diferent. I jo us ho recomano, de veritat, mm. val la pena. I després hi volia fer només un incis per en d'oli, que és l'oli de cuina, utilitzat, que no, sé, no sigui aquest, que sigui uh -huh. l'oli normal, bueno, sempre reciclar em, i saber, si més no, que es pot fer biodiesel amb ell, que podem fer sabó a casa, uh -huh. i també el llum d'oli. El llum d'oli, vaig estar mirant, és molt curiós, és molt fàcil fer un fil ferro i un fil de llana. Bueno, és experimentar perquè l'oli té molts usos, podem aconseguir oli a casa nostra i a més l'oli que comprem o utilitzem, té una segona vida, eh, donem-li. Perfecte, doncs escolteu, la setmana del reciclatge, que a més a més estem immersos en aquesta, eh, eh, fantàstica aquesta recomanació. Què farem la setmana que ve? La setmana que del plan T. Perfecte. Perquè és moment. Doncs ja ho sabeu, eh? Posar-se a punt, que tenim la terra a punt, i aleshores el moviment del plan T. Gràcies. A tu.